Куличок або водяна курочка пробіжить Отож, куличок, курочка Їм теж треба десь бігати Природа і їх сотворила, а не тільки нас Без них світ не світ Я ціболіця пам'ятаю малку всі І навіть біленькі квіточки І не тільки я Біля них виросли мої предки Наші сулацькі Десь тут ходив ще о той рата із сухою у його голові щось викільчувалося, щось росло, але він не міг його до кінця охопити, обмислити, і тому висловлювався неточно і трохи велемовно. Шкода, звичайно, що ми не зберегли суху отого ратая. Можна було барати нею землю сьогодні, зіронізував Дащенко. Мабуть, тут справа в іншому, обережно втрутився Ратушний. Минуле пам'ять про нього. Навіть деякі його не зовсім потрібні рудименти входять у майбутнє і, мов би, скріплюють його. Те, що зараз відкриваємо, іноді легко, а іноді одриваєш від серця з закипілою кров'ю, теж колись було передовим, майбутнім, чи хоч просто сутністю тих, чия кров шумить у наших жилах. Це одна безконечна нитка яку ми можемо обірвати, хоч було б божевіллям піти по ній назад. Назад так, сказав грек. Але, може, пора зупинитися, щоб не потоптати до решти те, що лишилося. Дивитися під ноги треба, але зупинятися ми не можемо, знову м'яко заперечив ратушний. Та й те від нас не залежить, як би навіть хотіли. У нас є щось таке, що... «Ну, у вчені називають це спрощено, допитливість», – припалив от жарини цигарку Дащенко. «По може б загнуздати її?» – буркнув грек. «Хоч вряди ряди годи. Уже маємо атомну бомбу, і річки скаламучені, механтропа он клеплють, такого, щоб думав за нас. Можливо, до нього не дійде, а сама людина вдосконалюватись буде». Сказав Дащенко, І ліг горілиць, Підклавши під голову руки. Без смертя ви найдуть. І це не краще. Чому? Боїтеся, що воно для всіх, І для негідників, І паразитів теж? Може бути, що тільки вони Нимі скористаються. Та й що воно дасть? Ми ж то себе пам'ятатимемо. Ну, Раз одлюбив, Двічі. Тричі, а далі? Щастя від серця, а не від мислі, якою б мудрою вона не була. Не вельми прогресивна філософія. Можливо. Але ми серцем почуваємо, коли нам гарно. Ним любимо. А що є в світі більшого за любов? Можна подумати, це питання стало у вашій повісті «Життя позачерговим?» пожартував Ратушний. І в такий спосіб перетнув суперечку. Ану ж бо признайтеся, поки не дійшло до бюро рейкому. Якби стало, то ніяке бюро мене б не зупинило, дещо з викликом сказав грек. Але, здається, пізно, я завжди кажу: у мене баланс. Двічі я любив, мене не любили. Двічі мене любили я не любив. Бруд то не то зійшлося точно і чомусь подумав про ліду, і в його серці ворухнувся, чи то жаль, чи то невдоволення. «Що ж брудто, а що нетто?» – запитав Ратушний. «Брудто сама любов, а нетто те, що вона приносить. Що ж? Ну, всілякі моральні муки. На вас це не схоже. Коли закрутить, людина сама себе не впізнає. То правда». Сумно посміхнувся якомусь своєму спомину Ратушний. В юності нам найчастіше вибирає дорогу, серце. Розум трапляється, веде й по лабіринту, шукає щелини, бачить обхідні шляхи, а серце рветься навпрошки. Тоді його найлегше прострілити, але тоді воно злітає до висоти надзвичайної. Скільки разів доводилось переконуватися, Надто під час війни. Виходить, треба вірити тільки серцю, сказав Дащенко. Не завжди, звичайно. Та й мав я на мислі серце добре, совісне. Але якщо тільки розум, тоді людей двоє лихий і добрий. Гаразд, коли перемагає добрий. До речі, погляди на світ та й на себе в людини протягом її життя не однакові. За молодості ми одні. Пізніше дещо інше, ратушний сидів, обхопивши руками коліна, і на його повному шрамом обличчі блукали червоні відсвіти. Від того обличчя здавалося суворим, жорстким. Але Грек знав, що це не так, що там зрівноважені обоє начал, і що гармонія ця дивна і стала. Уже не вперше. Василь Федорович почувався біля цього чоловіка учним і хоч сам давно не торопів перед світом і ні перед ким з людей, кожного разу якось по-новому захоплювався ратушним. Він почував якусь дивну спорідненість з ним, яка, мабуть, не була спорідненістю, а просто висловлені ратушним істини завжди були справжні. Зараз він у розмові, Ледь-ледь віддав перевагу серцеві. І грек здогадувався чому, як здогадувався Ідащенко. Дащенко. І не тільки вечір, багаття, плески, десни були тому причиною. Попереду йшла мисль, турбота про майбутнє, про них обох. І народжувалася певність, що та мисль витікає з серця. І ось коли після всіх цих філософій подивитися на наші справи, ніби щось стверджуючи, сказав Іван Іванович, то виходить...